Det audio Goddag, og her er det Pahl Christian Bjørn Vester. Jeg skulle er Skulliparl, der taler. Det er besked til Komponistforeningen, der har bedt mig om at udtale mig lidt om internettet. Vi sidder i øjeblikket inde på assistentkirkegården, og jeg øh, taler lidt lavt, fordi at der ligger nogle kærestepar herovre mellem træerne og kysser, og dem vil jeg ikke få stykker. Derfor taler jeg i et lavt tonaleje internettet og musik på internettet og kunst på internettet i det hele taget. Jeg opfatter internettet som en død silt. Jeg opfatter internettet som en, en fest, der var og en fest, som ikke længere eksisterer. Jeg synes for mig, i hvert fald personligt, at Bæret tippede, da skattevæsenet begyndte at sende skatteregnskaber osv. osv. per e-mail, der vidste jeg, at det var på tide at forlade internettet. Før det, der havde internettet været et et fiktivt sted, hvor man kunne ligesom ikke bruge internettet i praksis, det var et fiktivt sted og det var derfor, at det var et sted, hvor kunst og den slags kunne, kunne finde der er en lille skade, der lidt rundt i baggrunden det er det, vi kan gøre uh, anyway, der var, der, før det før før, altså på, før det, det, at, at ø, ægte, ægte verdensinstanser, og ægte sådan holdepunkter i samfundet skattevæsenet osv., osv. begyndte at sende ting over og over nettet, der, før dit telefonselskab begyndte at sende regninger osv., der var nettet et utopisk og frit sted. Nu er i nettet øh, blevet et, øh, et fast sted. Det er et, et, et, et sted for blære. Det er et sted for dokumentation. Det er øh, ja, et sted, der fryser en fast. Det er et sted, hvor man, øh, hvor man, øh, hvor man er til stede. Det er, det er, der, det er der, det sker. Øh, meget simpelt. Jeg var til i, øh, hedder det fulde søcentret til en IT-ting, øh, som jeg ikke kan huske, hvad det hed. Helt præcis, men det var sådan et, øh, nogle programmører mødes øh, på for nyligt, og øh, der mødtes øh, alle programmererne, og øh, der skulle laves en film der gik de rundt og filmede lidt, og der skulle lave sådan en film om, hvad der var, der for fandt, fandt sted på sådan et, så dem, der havde puttet penge i det, og de respektive universiteter, der havde puttet penge i, i bøtten, øh, kunne se en film om, hvad det, hvad det var, de der havde fået for pengene. Så internettet er altså blevet et sted, hvor man dokumenterer et sted, hvor man, hvor man øh, hvor man virkelig gør, at ting har fundet sted. Lidt på samme måde som at sende kvitteringer til et dansk samråd, altså Rosa eller sådan noget, før i tiden, når man var ude at spille en koncert, øh, så skulle man aflevere kvitteringer, så de kunne se, at, at, at, at gigget rent faktisk havde fundet sted. På samme måde fungerer internettet i dag. E-mails er også ude. Jeg modtager omkring 120 e-mails om dagen. Det er super hårdt at svare på, og jeg er faktisk ved at blive, altså jeg er faktisk, faktisk, faktisk fuldstændig udkørt. Jeg kan ikke rigtig længere svare på e-mails, og slet ikke i, den, i det tempo, som folk gerne vil have at jeg skal svare på e-mails. Jeg er meget langsomt, jeg er ved at i fald bag, bag, bag om dansen. Og, og, og det, der sker med e-mail i øjeblikket, er, det er også en mærkelig kommunikationsform, der er opstået. Dengang, hvor jeg var meget ung, og vi hang på bbs'er, og nettet var ungt, der, der, der anvendte vi det, altså, der, der, der, hvis, jeg, hvis jeg sendte en e-mail til en person og sagde, at hey, jeg kan se, at du har lagt et eller andet op på en bbs. Hvem er du eller et eller andet, så vil jeg få et meget langt svar tilbage, og så ville jeg øh, ret hurtigt. Øh, jeg er nødt til at svare meget entusiastisk, og inden, altså inden to eller tre e-mails var blevet udviklet, så har jeg allerede fået en lang liste over øh, ukulte bøger, jeg er blevet nødt til at læse, og øh, værker, som jeg aldrig havde hørt, som jeg bliver nødt til at høre, kunstnere og øh, billedkunstnere, som er beskæftiget sig med forskellige ting, som, som, som jeg som er jeg, som jeg, som jeg blevet nødt til at tjekke ud, ellers var jeg fuldstændig bag om dansen osv. I dag fungerer de fleste e-mails, jeg modtager. De er sådan nogle, der, det er sådan nogle e mail der kommer ind i min inbox og siger What's up? Long time? Where are you? Eller, Yo, make a sound. Altså, det, man vil jeg skal lige fortælle, hvad der foregår. Jeg skal ligesom her. Altså, selv hvis man sender et postkort til sin mor, så kan man ikke sende et postkort, og bare skrive, yo, what's up. Man bliver simpelthen nødt til at komme lidt mere, Man bliver nødt til at sige, at vejret var dejligt. Isen smagte godt, og Marie havde fået en, en splint i eller en, tråd på en søstjerne og øh, fuldsmulighed fuldstændig op, men nu går det bedre. og Det har regnet meget. Og så Det er den måde man tænder på skor på så altså, Jeg vil ikke kigge internettet for mig at se, er altså øh, det bliver et sted for dokumentation, og det bliver et sted for folk, hvor folk er fikseret så den nye kunst. Den kommer til at foregå offscreen. Den kommer til at foregå et andet sted. Den nye kunst den kommer til at foregå, hvor man bevæger sig væk fra skærmen, og bevæger sig væk, fordi hele samfundet i dag, det, det, det venter på at forholde sig til, eller beder en om, at man, at man bare sidder stille, og man sidder hjemme, og man har en e-adresse, og man er trackerboard, osv. osv. osv. Og det er altså det, som, som den nye kunst må gøre op med. Så jeg siger, altså, jeg siger forlad internettet hurtigst muligt, stop broadcaster, start narrowcaster, og igen så mener jeg ikke nødvendigvis, at man skal øh, holde op med at for, Altså man siger ikke, man skal det, holde op med at forholde sig til, til nettet. Man skal prøve at arbejde udenom det. Det er bare simpelt. Øh, Undskyld, Jeg tabte ikke tråden, at jeg kan sige, at der er nogen, der står kiverblumer. Det er man træner, det er lidt øh, distraherende. Men jeg fortsætter, jeg er ligeglad. Øh, I skal have det bedste. Det er komponisforeningen. Men pointen er altså, at, øh, at, at, at ny kunst, den ny kunstning kommer til at få at finde sted. Øh, altså, det vil, det, det, det bliver nødt til at bevæge sig udenom om nettet. Det bliver nødt til at øh, forholde sig til nettet, men bevæge sig udenom. På samme måde så er der utrolig mange øh, moderne... Jeg ser utrolig mange af mine elever, når jeg underviser på kunstgivninger rundt omkring i Europa, sådan, som er øh, gået tilbage til bare at male og tegne osv. Og De siger, at øh, altså, glem nettet. Øh, det er ikke den helt rigtige måde at gøre det på. Nettet går ikke væk bare fordi man glemmer det. Man skal forholde sig til nettet, men man skal forholde sig til nettet som værende en social og en, og en øh, samfundsmæssig struktur, som er lige så kedelig at spille op mod, som, øh, som det samfund, som man spillede op mod i 60'erne eller det samfund, man spillede op mod i 80'erne osv. så videre. Så videre, så videre. Der, er altså ingen, der er næsten ingen funk at hente i øh, internetringen længere. Det betyder, man tror, at man skal... Det er kunstnere's opgave, at er det den funk, som de folk, som bruger Facebook hele tiden, ikke har den funk skal addes af en anden kilde. Så langt så godt. Der skal et øh, nyt kontinuum til. Der skal flyde flere akkorder af den, hvad kan man sige, den vej, der bevæger sig. Hist, hvor vejen slår en, et, et, altså lige rundt om internettet. Hist, hvor vejen slår lige rundt om internettet. Det er der, at den går ned. Det er der, det sker. Simpelthen, Paul Christian Bjørn Vester fra assistenten. Ja, forlad internettet hurtigst muligt. Over and out.